Agonie și extaz, pista 48. Se trezi înviorat și cu o foame de lup. Deși nu era ora mesei, dădu iama prin oalele cu supă, lasanie și pește fiert pregătite să hrănească întreaga familie. Atâta se îndopă, încât abia mai izbuti să se vâre în cada de lemn ca să facă o baie. Își puse cu încântare cămașa de pânză albă, ciorapii și sandalele curate, prima oară după un lung șir de săptămâni. Coti din piața San Firenze, în josul pieței ei, La picioarele lui David, mulțimea ședea tăcută. Bucățile de hârtie fluturau pe statuie lipite în timpul nopții. Mai văzuse asemenea întâmplări la Roma, când oamenii lipiseră pe ușa bibliotecii Vaticanului versuri jignitoare la adresa lui Borgia, sau când lipiseră plângerile pe care nu îndrăzneau să le aducă fățiși, pe torsul de marmură al statuii Pascuino, Lângă piața Navona Străbătu piața croindu-și drum prin mulțime Se dădeau la o parte lăsându-l să treacă Încercă să le citească gândurile, să simtă ce plutea în aer Păreau uimiți Ajunse la David, se urcă pe soclu și începu să desprindă hârtiile Citindu-le una câte una Sfârșindu-o pe cea de-a treia, ochii începură să-i se încețoșeze Ceea ce citea era mesaje de dragoste și aprobare. Ne-ai redat respectul pentru noi înșine. Suntem mândri de a fi florentini. Ce minunat e omul! Niciodată nu mi se mai poate spune că omul e mârșav. E cea mai mândră creatură de pe pământ. Ai făcut un lucru frumos. Bravo! Mai descoperi o hârtie de un fel cunoscut, cum mai ținuse cândva în mână. Se întinse după ea și citi. Tot ce tatăl meu a sperat să înfăptuiască pentru Florența e cuprins în David al tău, contesina Ridolfi de medicii. Se strecurase în oraș noaptea, furișându-se pe lângă străji. Își primejduise viața ca să vină să-l vadă pe David al lui. Își unise vocea cu a Florenței. Întoarse capul. Se afla deasupra mulțimii care se uita în sus către el. Era liniște în piață și totuși niciodată nu se simțise comunicând atât de deplin cu oamenii. Era ca și când și-ar fi citit reciproc gândurile, ca și când erau una și aceeași făptură. Toți făceau parte din el, fiecare dintre florentinii aceștia aflați la picioarele statuii, cu ochii îndreptați în sus spre el, iar el făcea parte din ei. Capitolul 12 Primit de la Jacopo Galii o scrisoare împreună cu un contract semnat de frații Muscron, care consimțeau să-i plătească patru mii de guldeni. În scrisoare se spunea, Ești liber să sculptezi cum dorești fecioara cu pruncul. Acum însă după una caldă, una rece. Moștenitorii lui Picolomini stăruie să termin restul statuilor. I-am convins să prelungească contractul pe încă doi ani. Asta a fost tot ce am putut obține. O prelungire de doi ani. Alungă repede statuile din minte." Una dintre urmările imediate ale lui David fu vizita lui Bartolomeo Pitti acasă la familia Bonarotti. Bartolomeo se înrudea cu și Pitti, care locuiau într-un palat de piatră pe malul celălalt al râului Arno. Era un bărbat fios și retras, proprietarul unei case modeste în piața Santo Spirito, cu o prăvălie de postavuri la parter. Tocmai încep să-mi adun și eu o colecție de artă. Până acum am trei picturi mici pe lemn, încântătoare, dar nu de mare valoare. Soția mea și cu mine am fi bucuroși dacă am putea contribui cu mijloacele noastre la crearea unei opere de artă. Michelangelo se simțea atras de purtarea lui simplă, de ochii castanii blânzi, care îi străluceau sub creștetul pleșuv. În ce fel ați dori să contribuiți mesere? Ne întrebam dacă se află vreo bucățică de marmură pe care ați avea-o cumva în minte sau la care v-ar face plăcere să vă gândiți, pentru noi. lu de pe raft prima lui sculptură basorelieful Fecioara și Pruncul, pe care îl cioplise sub îndrumarea lui Bertoldo. De mult timp, Messer am observat nereușita acestui prim basorelief și acum am înțeles de ce. Mi-ar plăcea să mai încerc o dată, dar în formă circulară, în tondo. Cred că aș putea scoate din bas o relief siluete întregi, creând impresia de sculptură în rotund. Ați vrea să încerc pentru dumneavoastră? Piti își umezi cu limba buzele uscate și crăpate. Nu vă pot spune ce fericiți am fi. Michelangelo îl însoții pe Bartolomeu Piti pe scări până jos în stradă. Simt că va ieși ceva frumos pentru dumneavoastră. Signoria aprobă o hotărâre prin care îl grăbea pe Il Cronaca să construiască noua locuință și atelierul lui Michelangelo. Pola Iolo rătăcise schițele sub un malder de lucruri aflate în dezordine pe masa lui, printre care și două duzin de ore scoapte singurul aliment pe care îl mânca. Să zicem că înalți zidurile din afară și pereții camerelor," îi spuse el lui Michelangelo. Îmi închipui că o să vrei să desenezi blocurile de piatră." Mi-ar plăcea. Pot să-mi dau și o părerea? Care client vrea asta, mârii Il Cronaca? Aș vrea ca bucătăria să fie sus între camera de zi și dormitor. Un cămin cu coșul zidit în perete. Din dormitor o logia cu coloane spre curtea din dos. Pardoseala din cărămidă, ferestre bune, o latrină la etajul al doilea. Intrarea principală cu o cornișă de piatră fiind cizelată. Toți pereții interiori bine tencuiți. Am să-i zugrăvesc chiar eu." Nu văd ce nevoie mai ai de mine," mormăi îl cronaca. Hai să mergem acolo și să hotărâm locul atelierului în raport cu Lumina și Soarele." Michelangelo întrebă dacă prietenii lui, Topolino, n-ar putea executa lucrările în piatră. Cu condiția să garantezi tu." Veți avea cel mai frumos dăltuite blocuri de piatră din câte au fost tăiate vreodată în Setiniano. Terenul viran se afla în colțul dintre Borgo Pinti și Via de la Colona, 16 metri de pe Borgo, vecinându se cu mănăstirea Cestelo. Latura de pe Via Colona, mult mai lungă, ducea până la un atelier de fierărie și dulgherie. Cumpărarea câțiva țăruși de la Dulgher. Măsurarea terenul și bătură parii ca să despartă locul casei. Il cronac a revenit peste două săptămâni cu planurile pentru casă și atelier, o construcție sobră în afară, dar concepută foarte confortabil înăuntru. Dormitorul de la etajul 2 dădea într-o logie deschisă, unde Michelangelo se putea odihni și putea să ia masa când era cald. Nu peste mult... La indicațiile lui, familia Topolino a început să cioplească pietra serena, ce căpăta tonuri de un cenușiu băstrui luminos, cu o granulație minunată. Tăiară blocurile pentru cămin, după lungimea sforilor de măsurat aduse de Michelangelo, pietrele fiind cizelate pentru cornișe, iar când blocurile de construcție fură gata, înălțară casa. Il Cronaca... Aduse lucrători care tencuire pereții interior și meșteri care să pună olanele pe acoperiș. Michelangelo nu putea rezista să nu se ducă noaptea ca să stingă varul cu apă din fântâna care fusese săpată în curte, să cimenteze logia sau să tencuiască pereții interiori în culorile calde, albastre roz și portocaliu preparate pentru veșmintele sfintei familiei comandate de donii. Tot peretele sudică al atelierului dădea spre curte. Banii de mobilier trebuia să-i scoată din propria ei pungă. Cu o sumă modestă, izbuti să cumpere doar un pat larg, un scrin și un singur scaun pentru dormitor, câteva scaune și o masă pentru logia, care puteau fi mutate înăuntru pe vreme umedă sau rece, un jilț și o banchetă de piele pentru camera de zi, oale, cratițe, tigăi, cutii de sare, zahăr și făină pentru bucătărie. Argiento își aduse patul din atelierul din piața, așezându-l în micul dormitor de la parter, lângă ușa principală. Ți-ar trebui niște tablouri și lucruri sfinte," îi spuse mătușa Casandra, "-vederea lor îți va da pace sufletească." Atârnă prima fecioară cu prunc făurită de el pe peretele din fața patului, iar lupta centaurilor în camera de zi. Curat narcisism," zise granacii. Mătușa ta îți spune să aterni lucruri sfinte și tu îți pui lucrările tale. Pentru mine sunt sfinte, granacii. Lucră vesel în soarele de vară târzie ce scălda atelierul deschis cu capul și mâinile inspirate plin de idei care îl năpădeau din belșug. Silueta de ceară a Fecioarei pentru comanda din Bruje, schițele pentru tandoul destinat familiei Piti, siluetele de probă ale apostolului Matei pentru dom, polizarea bronzului David, pentru mareșalul francez Când blocul de aproape 2 metri Destinat Fecioarei sosi de la Carara Îl săltă cu ajutorul lui Argento Pe masa turnantă din mijlocul atelierului În răstim de o oră cioplim uchile Simțind cum siluetele prinde pe acum viață în sânul marmurei Odată cu botezul pardoselii de cărămida atelierului În primul viscol de țândări albe Reușita nu-l călăuzi totuși către crearea unei fecioare vesele. Din potrivă, fecioara lui era tristă, se cunoștea că trăise în sculpturile lui clipele coborârii de pe cruce. Împăcarea mărturisită în primul său basorelief, când Maria nu se hotărâse încă, nu mai putea fi niciodată redată. Tânăra mamă era o sândită, cunoștea sfârșitul fiului ei. Acesta era motivul pentru care se împotrivea să-i dea drumul acestui băiat frumos. Voinic sănătos, ce-și ținea mâna strâns în mâna ei, căutând o crotire. Acesta era motivul pentru care îl apăra cu pulpana mantiei. Copilul, simțitor la starea sufletească a mamei, avea o umbră de melancolie în jurul ochilor. Era puternic, plin de curaj, va ieși în larg din portul sigur oferit de poala mamei sale. Dar în această clipă o ținea încă de mână cu degetele uneia din mâinile lui, iar cu cealaltă se aținea lângă ea la adăpost. Se gândea poate la sărmana lui mamă, mâhnită la gândul că era nevoită să-și lase fiul singur pe lume? La sine însuși, așa cum se agăța de ea? Lucra de parcă era în vacanță. Așchiile de marmură zburau fără încetare. Aceste siluete mici, adunate la oaltă, se nășteau aproape fără efort în comparație cu copleșitoarea masivitate bărbătească a statuii David. Ciocanul și Dalta îi părea ușoare ca fulgul, când cioplea faldurile simple ale veșmintelor fecioarei, degetele ei lungi, părul bogat de deasupra frunții, nasul prelung, ochii cu ploapele grele, capul băiatului plin de bucle, trupul puternic modelat, obrajii și bărbia dolofană, un suflu de înduioșare străbătea întreaga marmură. Nu idealiză fața fecioarei cum făcuse înainte. Spera să-i dea noblețe prin însăși simțământul ei. Granacii observă. Vor fi făpturile cele mai pline de viață, oricare ar fi capela în care le a așeza. Starețul Bichelinii, care nu-și arătase nicio părere asupra lui David, veni să binecuvânteze după tradiție casa nouă a lui Michelangelo. Îngenunche și rosti o rugăciune închinată fecioarei, apoi se ridică și-și puse amândouă mâinile pe umeri lui. Această fecioară cu pruncul ei n-ar fi putut atinge o atât de delicată puritate dacă tu însuți n-ai avea simțăminte delicate și n-ai fi curat la suflet. Fii cuvântat, tu și acest atelier! Sărbători terminarea fecioarei cu pruncul pentru Bruje, așezând un nou bloc pătrat pentru piesa lui Piti. Începu cu cioplirea colțurilor ca să-i dea o formă aproape circulară, tondo. Modelul de ceară de pe armătură prinse repede formă, căci el însuși trecea printr-o perioadă fericită, lucrând în atelierul lui solicitat din toate părțile. Aceasta era prima sculptură în rotund pe care o încerca. Aplecând marmura ca pe o farfurioară, avea putința să obțină planuri în adâncime, așa încât fecioara, așezată pe un bloc solid ca cea mai importantă siluetă, se vedea în întregime. Copilul, deși a plecat asupra unei cărți deschise aflată în poala mamei sale, apărea în planul al doilea, iar Ioan, adânc vârânt în fundul farfurioarei, se-i de după umărul mariei. Folosi pentru finisare o mulțime de moduri diferite de cioplire, Aproape tot alfabetul dălții. Doar fața Mariei o lustrui în tonurile desăvârșite ale carnației pe care le realizase la pieta, îmbocățind înțelesul emoțional. Simți că această Marie e cea mai puternică dintre fecioarele sale, cea mai matură, în timp ce copilul întruchipa dulceața și farmecul unui băiețel fericit. Siluetele se desprindeau libere în cercul lor. Argiento înfășură cu grijă tondoul în pături și împrumutând o roabă de la dulgherul vecin, cără piesa de marmură până la Pity acasă. Michelangelo merse alături de el. O duseră împreună sus pe scări deasupra prăvăliei postăvarului și o așezară pe un bufet înalt și îngust. În prima clipă, membrii familiei piti rămaseră fără grai. Apoi, părinți și copii deopotrivă începură să vorbească și să râdă toți deodată, foindu-se încoace și încolo prin odaie ca să privească piesa din unghiuri diferite. Următoarele luni au fost cele mai fericite din câte trăise. David, numit încă de cei mai mulți florentini uriașul, era socotit de oraș drept noul său simbol, mentor și protector. Curând, lucrurile luară o întorsătură repede spre mai bine. Graf bolnav Cezar Borgia nu mai reprezenta o amenințare. Arezzo și Piza păreau în frânte. Papa Iulius al II-lea, prietenos față de Florența, dăduse cardinalului Giovanni de Medici o însemnată funcție la Vatican. În aer plutea un spirit de încredere și hărnicie. Negoțul se dezvolta iute. Era de lucru pentru toți, piețe de desfacere pentru produsele fiecăruia. Cârmuirea cu Soderini drept conducător pe viață, se arăta statornică și sigură. Ultimele gâlce florentine distrugătoare erau date uitării. Orașul lega multe dintre aceste binefaceri de apariția uriașului David. Data dezvelirii lui întipări în mintea florentinilor o nouă epocă. Contractele și învoielile erau datate, o lună după dezvelirea uriașului. În discuții, timpul era împărțit tot în legătură cu David. Asta era înainte de Uriaș, sau îmi amintesc bine pentru că s-a întâmplat în a doua săptămână după așezarea Uriașului. Îi smulse lui Soderini la că, îndată ce va izbuti să convingă pe membrii Consiliului celor șaptezeci, îi se va îngădui contesinei, soțului și copiilor ei să se mute la Roma sub protecția cardinalului Giovanni. La club era prietenos și binevoitor, încetă să-l mai atace pe Leonardo, îi ajuta pe alți sculptori la proiectele lor, când aceștia căutau comenzi. Îl îndemnă pe Argento să-și petreacă mai mult timp cu învățătura. Urca dealurile la Setiniano să se uite cum crește grămada de blocuri subțiri, decorative, pentru cornișa de deasupra intrării casei lui, fiecare dintre ele sculptate parcă era o piatră prețioasă. De acolo trecea pe la Contesina să-i mai dea o lecție lui Luigi și să se joace cu Nicolo, care se făcea tot mai mare. Era răbdător cu familia lui, îl asculta liniștit pe Lodovico când își expunea planurile de a mai cumpăra case și ferme ca să le înghebe fiilor o avere. Familia Piti îl recomandă unui cărturar florentin, Tadeo Tadei, iubitor al artelor. Tadei voia să știe dacă maestro Bonarotti ar fi dispus să-i sculteze un tondo. Michelangelo găsise un punct de plecare încă de pe vremea când lucra la comanda lui Pity. Îi schiță noua idee lui Tadei, care se arătă încântat. Avea acum încă o comandă atrăgătoare de la un om sensibil, care prețuia ceea ce avea de gând să sculpteze. În pragul vârstei de 30 de ani, părea să fie atins de plină putere de exprimare împreună cu prețuirea după care râvnise. Capitolul 13 Perioada binecuvântată fu însă de scurtă durată. De când fusese chemat la Roma de papa Iulus al II-lea, Galo îi trimetea la câteva săptămâni vești încurajatoare, că îi vorbise papii despre David, că îndemnase pe sanctitatea sa să vadă Pieta din catedrala Sfântul Petru, că îl convinsese pe pontif că nu se află în toată Europa vreun alt maestru de talia lui. Papa a să se gândească la sculptura în marmură, în curând avea să hotărască ce dorea să-i lucreze și atunci îl va chema la Roma. Iată de ce Michelangelo, care făcuse să circule câteva dintre aceste scrisori la întrunirile clubului Cazanul, rămase înmărmurit când Iulus al II-lea îl chemă pe Sansovino la Roma, ca să înalțe două cavouri la Santa Maria del Popolo, unul pentru cardinalul Recanati, celălalt pentru cardinalul Sforța. Clubul dădu în cinstea lui Sansovino o zgomotoasă petrecere de adio, la care Michelangelo se alătură din toată inima, bucuros de norocul vechiului său tovarăș și ascunzându-și propriei umilire. Prestigiul său fusese serios atins. La Florența, mulți își puneau întrebarea. Dacă e adevărat că Michelangelo e primul sculptor al Florenței, de ce l-a chemat papa pe Sansovino și nu pe el? În cursul primelor luni ale anului 1504, Leonardo da Vinci își consacrase timpul unui șir de invenții mecanice, pompe aspiratoare, turbine, conducte pentru abaterea râului Arno din drumul Pizei, un observator astronomic cu o lupă măritoare pentru cercetarea lunii. Mustrat de signorie pentru că neglijase fresca, din mai se apucase din nou temeinic de lucru. Cartonul deveni motivul de discuții al Florenței. Artiștii se îngrămădeau în odaia de lucru a lui Leonardo din Santa Maria Novela, ca să studieze, să admire, să copieze, să-și schimbe stilul. Se duse vestea prin oraș că un lucru uluitor și minunat era pe cale de înfăptuire. Pe măsură ce lunile treceau, orașul fu cuprins de admirație pentru Leonardo și cartonul lui, minunându-se de frumusețile create de acesta. Deveni tema preferată a discuțiilor. David era socotit acum drept un bun câștigat ca și vremurile bune pe care le adusese. Michelangelo începu să bage de seamă că, puțin câte puțin, era dat uitării. Cunoștințe ori străini care îl stimau și îl opreau altădată pe stradă ca să-și mărturisească admirația, acum abia mai dădeau din cap întreacăt. Epoca lui de glorie apusese. Omul zilei era Leonardo da Vinci. Florența îl proclama cu mândrie primul artist al Toscanei. Un hap amar pentru Michelangelo. Cât de nestatornici erau florentinii! Să-l împingă atât de curând pe planul al doilea. Cunoscând Santa Maria novela încă de pe vremea lunilor petrecute acolo cu Ghirlandaio, izbuti să vadă cartonul lui Leonardo fără ca nimeni să afle. Bătălia de la Anghiar, era într-adevăr un lucru neobișnuit. Leonardo, care iubea caii la fel de mult ca și rusticii, crease ca calului înfățișat în luptă, în crâncenă în încăierare. Cai încălecați de bărbați în vechi armuri romane, căutând cu sălbăticie să se sfâșie unii pe alții, lovind, mușcând, măcelărindu-se ca niște furii, oameni și cai la oaltă și într-o cumplită încleștare, se toși de sânge. Multe grupuri deosebite, dar concepute în asemenea chip, încât se îmbinau foarte bine în ansamblu. Leonardo era un mare pictor, nu se putea nega. Poate cel mai mare pe care l-a avusese omenirea. Dar această recunoaștere, în loc să-l domolească, îl aprinse și mai tare. Către asfințit, pe când trecea pe lângă Santa Trinita, văzu un grup de oameni stând de vorbă pe băncile din fața băncii Spina. Discuta un pasaj din Dante. Michelangelo recunoscut versurile din Infernul, cântul 11. Nu singur într-un loc filozofia o spune cui voiește a cerceta că firii voastre este o bârșie a divinul intelect și arta sa. Și în fizică, dacă o citești, nu toată, ci în prea puține file vei afla că firii arta, cât e scrisă poate, e ca și unui maestru învățăcelul. Un bărbat din mijlocul grupului își ridică privirea. Era Leonardo da Vinci. Leonardo spuse Iată-l pe Michelangelo, el ne va desluși aceste versuri Michelangelo părea un muncitor întorcându-se acasă după truda de o zi întreagă, așa încât unii dintre admiratorii mai tineri din jurul lui Leonardo pufniră în râs Lămurește-le singur, strigă Michelangelo ca și când Leonardo ar fi fost vinovat de râsetele lor tu, care ai făcut un model de cal spre a fi turnat în bronz și spre rușina ta ai fost nevoi să-l lași neterminat. Fața lui Leonardo se făcu roșie ca para focului. N-am spus-o în bătaie de joc, am vorbit sincer. Nu e vina mea dacă ceilalți au râs. Dar urechile lui Michelangelo se astupaseră cu ceara fierbinte clocotind a mâniei. se întoarse fără să mai audă și o l spre dealuri cu trăieră toată noaptea încercând să-și domolească furia, umilința, simțământul de înfrângere, de rușine. Nu se putea învoi cu gândul de a fi dat uitării, de a nu fi băgat în seamă, de a fi privit cu nepăsare de orașul lui, care acum își întorcea privirile în altă parte. Umblase de lung noaptea în susul râului spre Ponta Sieve. În zori, ajunsese la locul unde se întâlnește râul Sieve cu Arno, pe drumul care duce la Arezzo și Roma. Era limpede că la frământările sale nu exista decât un singur răspuns. Niciodată nu-l va putea întrece pe Leonardo în frumusețe, în noblețea siluetei, în bunele maniere. În schimb, cel mai bun desenator din toată Italia era el, Michelangelo. Dar nimeni nu voia să creadă, pare se acest adevăr. Va trebui să-l dovedească. Și ce altă dovadă putea fi mai grăitoare, decât tot o frescă de aceleași proporții ca a lui Leonardo. Fresca lui Leonardo avea să ocupe jumătatea dreaptă a lungului perete răsăritean din sala cea mare. Îi va cere lui Soderini jumătatea stângă. Va zugrăvi fresca sa alături de a lui Leonardo, dovedind siluete cu siluetă că putea să-l întreacă în pictură. Toată lumea va avea putința să vadă și să cântărească. Abia atunci va putea Florența să decidă care e cel din tâi artist al epocii. se strădui să-l domolească. Asta e o boală, o febră. Trebuie să găsim un mijloc să telecuim." n Naihas, Dio mio, nici n-am încercat să am. E limpede că nu poți să suferi vecinătatea lui Leonardo. Poate vrei să spui parfumul lui." Nu fi rău. Leonardo nu-și cu parfum, doar apă de colonie." Granacii se uită la brațele și la picioarele brăzdate de sudoare ale prietenului său, la cămașa negrită de fumul forjei. Și să știi că, din când în când, nu ți-ar strica și ție câte o baie bună." Michelangelo, luă de jos o bârnă grea, o răsucie amenințător spre Granacii și țipă. Ieși afară din atelierul meu, trădătorule." Nu eu am adus vorba despre parfumuri, ci tu." De ce să te necăjești din cauza picturii lui când ai an de sculptură înainte? Lasă-l în pace, uită-l!" Îmi stă fipt ca un ghim pe talpa piciorului. Și dacă totuși ai să ieși al doilea, dacă ai să realizezi un perete în care totul va sări în ochi ca niște degete de la picior bandajate." Michelangelo rângi. Ai încredere în mine, Granaci, am să ies primul, trebuie!" În aceeași după amiază se prezentă în biroul gonfalonierului Soderini, băiat bărbierit, îmbrăcat cu cămașa lui albastră curată. I-a făcut gonfalonierul, ferindu-se cât putu mai mult. Cu ce ți-a dat bărbierul pe păr? Michelangelo roșii. Cu ulei aromat. Soderini trimise un slujitor după un șervet. Când i-l aduse, îl dădu lui Michelangelo zicându-i. Ștergeți mizeria aia de pe păr. Rămâi la mirosurile tale proprii, cel puțin sunt naturale," îi spuse lui Soderini de ce venise. Soderini rămase năucit. Era prima dată când îl vedea pe gonfalonier pierzându-și cumpătul. Dar e ceva lipsit de rost," strigă el plimbându-se în jurul mesei de lucru largi cu privirea ațintită asupra lui Michelangelo. Nu ești tu cel care mi-ai spus că niciodată nu ți-a plăcut să lucrezi frescă la Ghirlandaio?" Am greșit. Lăsă capul în jos și rosti cu încăpățânare. Pot să pictez frescă, mai bine decât Leonardo da Vinci. Ești sigur? Pun mâna în foc.